Ene Narzizo Greziako mitologiako pertsonaia nagusia, norberaren baitako konfiantzaren ikuja. behar da alabaina bere burua eder eta on ikusi, nolabait baiit aitzzina jona alizateko eta bizitzak eraikitzeko. Bikotearremanak likisten agertzen dira perbertsonarzizikoak, ze zitzen hasieran eta gero unenerokotasunak ifernu bilakatzen. Ne hor ezta ohartzen, violentzia intimo isilorren garatzeaz, Liku seguretik ezagutzen ditugu egoerak. Horrelako zerbait gertatzen zaiooso taldeko sozietate kontsummisttari. Boterera ematen dituzte buruzagi seduzitzaileak, gizonezkoak ehienetan, eta denbora labur barnne hauek menderakuntzari eragiten diote, suntxiketa hogatu baino lehen. Hotza eta beroa aldizka bohatzen dute, salbatzaile eta zirikari direlarik hau memtan, hiritarak bulimia morbidoaren bidean sagaraziz. Horiz jantziek situazio ambiguo horiek salatzen dituzte. Beraiek ere, egealitatea vampirizatzearen hildo berdinean irudikatzen dutela berenekina. Giro horretan, komunikazioa perbertsoa da, nahasia, paradoxikoa, normaltasunetik mila legoatan, elkorren ahteko solasa ondarean. Larun bat horozkoekin zetan dago, peraz, alde bientzat, transgresioaren ezin besteko gozza mena. Besteen ez eta haultasun puntu ez baliatzea humanoa da. Mugak nondiren jakitea da, zurutziaren lehen uratxak.